Du lytter til Harry Podcast på Aarhus Stølender Radio. Mit navn er Nanna Bill Konelsen, og med mig har jeg... Amalie Dallover-Permansen. Ja, den her gang. Hver for sig. <laughs> <laughs> ja, det er lidt mærkeligt det her. Ja, det er det godt nok. Vi er jo vant til ja. at sidde sammen, men øh, du sidder i Aarhus studenterradio studier, og jeg sidder hjemme hos mig selv, som set. Ja, det må man sige ja til. Det er lidt ensomt at sidder her alene. <laughs> ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det er også et stort, tomt studie. Ja. Ja, jeg håber, du klarer den. <laughs> ja, ja, det gør jeg da. Men øh, jeg tænker, øh, skal vi lige starte med sådan at, at introducere sæson 2 i forhold til de små ændringer, vi har lavet fra ja, sæson 1? det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Ja, altså vi fastholder resumé- og karakterafsnittet. Og så udvider vi den magiske verden til som ligesom at have flere temaer. Så der kan vi veksle mellem lidt forskellige ting, så det ikke er så fast fra gang til gang. Og så fortsætter vi med fri leg, for det lytter jeg rigtig glad for. Det vi også. Og så også. har vi et nyt ja, det er vi også. Og så har vi et nyt segment, som hedder meta i stedet for øh, tema. Så det er... det er det. Det er nemlig det der sker. Og så har vi ja. fået en sådan lidt en også. Ja, den glæder jeg mig faktisk til at sætte på, så de kan høre øh, <laughs> sådan fra segment til segment. Skulle næsten have lov til at gøre det nu? Ja, skal vi lige lave, lave den, og så øh, gå i gang med resuméet? Ja, prøv. Ja. Nej, Jamen, det, er det lyder så fint. Det lyder så fint. <laughs> ja. ja, men øh, skal jeg lige lave et kort resumé af kapitlet her? Jeg synes, øh, lad os lige fortælle, at vi går i gang med bog 2. Rapport oh ja, hemmelighed <laughs> <Yeah. laughs> og hemmelighedernes Ja. det hedder så, det er jo så kapitel 1, den værste fødselsdag, som vi skal i gang med i dag. Og ja, nu må du gerne yeah. komme med resuméet. <laughs> jeg kommer i gang. Altså, øhm, man kan sige, egentlig så er kapitel 1 i bog 2 lidt et resumé af bog 1. Det er, jeg synes, der er rigtig mange sådan. Noget... <laughs> ja, det så skal ikke så meget. Der er rigtig meget sådan, øh, Harry har det på den og den måde, fordi han lige har kæmpet med Voldemort, eller sådan... Der er mange af sådan nogle øh, henvisninger til, hvad der er sket i bog 1. Ja, det er der Men i. derudover, så har Harry fødselsdag, og han bliver øh, totalt ignoreret af familien Dursley, og han modtager ikke nogen breve fra hans venner fra Hogwarts, så han føler sig meget ensom. Så mm -hmm. jeg vil sige, ensomhed fylder enormt meget i det her kapitel. Ja, det er du ret i. Hvis vi havde haft et, et tema segment så havde det nok hældt ensomhed. Men det har vi ikke. Ja, no. det har vi så ikke længere, nej. <laughs> Men... Øhm, skal vi hoppe øh, over til karakter? Ja, det synes jeg. Eller er der noget du lige vil komme med som pointer til kapitlet? Som... Nej, jo, altså man kan sige, der er jo øh, i det her kapitel der er der jo også det her store møde om aftenen, hvilket også hvorfor Harry han bliver ignoreret det her investormøde, som øh, hele familien dødsledige forbereder sig på, og det får jo ret stor betydning i de næste kapitler. Ved vi. Det er rigtigt. Men øh, det vender mm. vi jo nok tilbage til i den næste. Ja. Godt. Jamen, øh, så laver vi lige overgangskinglen til karakter. Ja. <laughs> Ej, jeg er med det. Nå. Hvem har du som karakter i dag, Anna? Jamen, øh, jeg har kigget på Harry, og så har jeg kigget ja. lidt på familien Dursley som samlet enhed. Men dem har jeg ikke ja. så meget til. Det var en lille snas. Nej, det er lidt det samme med mig, faktisk. Jeg har mest om Harry også. Yes. Men øh, det kan være, at vi skal starte med ham så. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Um, ja. Som du har sagt, så starter de jo sådan set med at give et recap egentlig på alt det, der skete i sidste bog. Altså for dem, der ikke har fulgt ordentligt med, da vi gennemgik hele første sæson, så kan man lige få en update på alt, hvad der skete i, uh, ja, Harry Potter og vise ikke? Så det er, uh, <laughs> hvad er det, bliver der brugt sådan 6-7 sider på det eller sådan noget? Men, jo, ud af et kapitel på 10 sider. Ja, men, men fred være med det, det, var, det synes jeg var også ja, lidt sjovt. Så synes jeg, altså han jo, render jo rundt og er som emo, som du sagde, i, øh, i resuméet over, at der ikke er rigtig nogen, der skriver til ham, og han går og overvejer, om det overhovedet er sket, det her med Hogwarts, ikke? Men det, jeg synes var meget sjovt, egentlig, var det her med, at der lidt var en ny magtdynamik i forhold til ham og familien Dursley. Ja. at han siger lidt mere igen, eller hvad tænker du på? Nej, faktisk Hvad ikke? tænker du? Nej. Jeg tænker mere i forhold til, at han kan tro det med Magino. Nå, på den måde, ja. Det ja. gør han jo det gør han nemlig. Han, han gør det jo mest over for Dotley. Og han gjorde det jo også da han, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Har han ikke gjort det allerede? Har han ikke troet Dotley lidt? der, der efter øhm, de var ude på øen i første kapitel, da holdt hele familien Døssis sig jo væk fra ham og var sådan hedet. Jo, det er rigtigt. Det gjorde han allerede i bogen faktisk. Ja, men, men der nu... havde han jo ikke nogen, altså der er han ikke rigtig lært noget nu. Altså, Nej. Nu, den her gang tror jeg, at Dudley har lidt mere respekt for ham, fordi han ved godt, at nu kan Harry faktisk noget magi, ikke? Jo, lige præcis, lige præcis. Så han, den, den starter egentlig allerede efter, at han får at vide, at han er en troldmand, fordi så får familien Dursley ligesom noget, noget frygt for ham, ikke? Men nu er den jo. så udvidet, og han render rundt, og hvis han bare siger ordet magi, så flyner Vernon fuldstændig, og hele familien, at vi ned fra stolene og sådan noget. falder jo faktisk rent faktisk ned sin stol. Ja. Det, det er det, han ja. spørger Jamen, om. det er... <laughs> Jamen, jeg synes også, det var interessant, det her med det nye magtforhold, fordi jeg synes også, der er sket, altså, der er det hele taget sket en udvikling i den relation, Harry har til familien Dursley. Mm -hmm. En ting er det her med, at de er bange for ham, men der er også sket det, at deres øh, vandrygt eller, øh, altså sådan, mishandling, Harry har, ja, mishandling har fået et nyt plan, nærmest, altså, fordi mm. nu begynder de bare sådan at ignorere ham, yeah. i stedet for at kalde ham alt muligt grimt, så ignorerer de ham i stedet, og det er, virker på Harry, altså det virker som om, at det faktisk er hårdere for Harry at blive ignoreret. Ja, det tror jeg også, du har ret i. Det tror jeg helt sikkert. Ja, jeg synes i hvert fald, det var, det var meget interessant. Altså, ja, jeg ved faktisk ikke, om jeg har mere at skulle sige til det her. <laughs> jeg synes, noget jeg kom til at tænke over i det her kapitel, det er det her med, at Harry han har alligevel lidt et håb om, at de vil huske hans fødselsdag. Og det gør de så ikke. Man kan undre sig lidt over, hvorfor han overhovedet tror, de vil huske den, fordi det er han jo nok vant til, at de ikke gør. Men jeg ved ikke, det fik mig sådan til at tænke på, det der med, at man kan have en dårlig relation til nogle mennesker, og så bliver man ved med at håbe, at den relation bliver forbedret. Men det ved man nok også godt, at den ikke gør. Det er bare et udtryk for en endnu en skuffelse fra hans side, at han håber, og så bliver det håb brudt. Ja. Yeah. Det... Hvis det ikke er Det var lidt kringlet, den måde, jeg fik det sagt på. <laughs> men, men det der... Kender du ikke det? At man har en... En relation, som man håber bliver forbedret, og så man ved godt et eller andet sted, at det bliver den ikke. Nej, det er Om det så rigtigt. er til familiemedlemmer, eller venner, eller hvem pokker det er. ikke. Altså. Jo, selvfølgelig. Han har bare oplevet det her igennem 11 år, så han burde vide, at det simpelthen ikke kommer til at ske. Han ved godt, at de, de fortsætter på den måde, som de nu gør. Altså man kan sige, at Dudley husker jo faktisk hans fødselsdag. Han har jo den ja. her interaktion med ham ude i haven, hvor han siger, Nå, jeg ved godt, hvorfor en dag det er, og jeg, jeg kan godt se, at du ikke har fået nogen fødselsdagskort og sådan noget. Og det var det, der netop for, for Harry til at tro ham med abrakadabra mm. osv., hvilket er meget, meget komisk. Men, men Dotty husker det jo faktisk. Jeg synes, det er sjovt med familien og Harry, fordi jeg føler egentlig, at Dudley og Harrys relation godt kan være sådan meget søskendeagtig på et eller andet punkt. Altså jeg ved godt, at, yeah. at Dotty er over for Harry, og Harry er så også ondskabshul tilbage kalder ham alle de her grimme ting, som vi er meget vant til. Men jeg synes, det virker mere naturligt. Den måde, de interagerer med hinanden. Det synes jeg også, jeg har selv har oplevet. Ikke nødvendigvis søskende imellem, men altså sådan børn imellem. Det er sgu ikke så mærkeligt. Jo, men vel? det vil jeg... Nej, det bliver jeg give dig ret i. Jeg synes, det er Petunia og Vernon, der er værst over for Harry. I det, det er her nemlig dem. Det er nemlig dem, der egentlig er de værste, fordi at de burde vide bedre. De burde ikke behandle en dreng sådan. De giver ham ligesom nogle intentioner, pådutter ham noget, som han ikke er, på en eller anden måde, for mm. ham til at virke værre, eller have nogle, have nogle dårlige sider, som de som de synes, ja. Yeah. Altså han er alt for fanden, nu er han 12 år, nu er han jo ikke 11, det kan vi ikke sige længere. Nej. Men, <laughs> men de behandler ham som om, han er kriminel eller psykisk syg, eller sådan et eller andet. Og det er det, der er så fucked. Ja, det er virkelig et, i det hele taget, meget skørt relation, de har. Ja, det er det virkelig. Ja, men, jeg har ikke så meget mere. Har du det? Nej, altså jeg har en lille smule til, øh, til Dudley. Udover det her. Ja. Han blev jo fat stadigvæk helt vildt meget i det her kapitel. Ja, det kan jo ikke rigtig komme som nogen overraskelse for nogen. Men der var et, øh, et tidspunkt, hvor jeg faktisk synes, det var sådan et komisk. Det næsten lyder som, øh, hvad det, som en your mama your so fat joke. Nemlig den her, ja. hvor der står Dudley, der var så tyk, at hans bagdel hang ud over stolesædet på begge sider. Your mom is so fat, that her butt is over the sides of the chair. Altså sådan, ikke? Ja, ja. Det er sådan vir virkelig overdrevet. Og sådan kommer det med, med alle dem her. Han kommer vreltende rundt, og armen, han lyder som sådan en lille fødebær. Ja, ja, det er de der typiske fat-shaming jokes, som, øh, som man i samfundet synes er i orden, men som virkelig ikke er i orden. Altså. Mm, der er bare så mange af dem. Der er så mange af dem. Ja, der er virkelig mange af dem. Jeg tror, det var en lytter, der skrev det til os, men at Altså er det i virkeligheden Harry, der fatshamer, eller er det J.K. Rowling, der fatshamer, ikke? Det synes jeg er lidt interessant, fordi jeg vil nødigt kritiserer J.K. Rowling, men jeg ved ikke, om det, om det er hende, der har de her holdninger, det eller tror det, jeg er ikke Harry, det er Harry, der bare er usympatisk. Det tror jeg ikke, det er. Altså igen, man skal selvfølgelig tage med ind, at den her bog er skrevet i slutningen af 90'erne. Så på det tidspunkt har hele den her fatshaming-kampagne ikke været noget, man talte om, vel? Men jeg tror også, igen, det er for ligesom at vise os, Harry er altså ikke særlig sympatisk nødvendigvis. Mm -hmm. Han er altså 12-årig ja. drenge, synes, at øh, det jamen, så finder man et eller andet ved en anden person, hvis man ikke kan lide dem, som man så kan kritisere. og Fordi Dotly er tyk, er det nemt at, at fokusere på det, ikke? Hvis han havde været ja, ja. Øh, vildt grim, eller haft briller, eller der var et eller andet særligt ved ham. Så, eller hvis han bare havde været sådan mega plain, så kan det være, at han har sagt, at han var en plain Jane, det ved jeg ikke. Men altså, du ved, ja, ja. Man, man fokuserer ligesom på et eller andet, der er nemt. Og det er nemt ja, ja. at fokusere på, at han er tyk. Der var en anden, som også var lidt sjov. Eller det er jo ikke sjovt. Men øhm, Dudley hanget op i sine bukser. Der havde dem med glidet ned over hans tykke bagdel. <løb> ja, det er også havde... lidt unødvendigt af Harry at kommentere på, ikke? Jo. Og Dudley tumlede øjeblikkeligt et par skridt til baglænds med et slagent udtryk i sit budingefjes. Altså han har et bud. For fanden altså. Kom nu. Ja, nu op. ja det er virkelig. Harry, nu må du simpelthen lige op på hesten og... Heste den, og hvis du endelig skal kritisere Dudley, så gør det dog for fanden for noget andet, end hans, ja. hvordan han ser ud. Altså, det er virkelig lav mobbning, det her. Ja, yeah, det er det. Altså, man kan sige... jeg ved ikke Siger han det, det er til ham på noget tidspunkt i løbet af kapitlet? Nej, det tror jeg ikke, han gør. Nej, han tænker han det jo tænker sådan sigt, det bare selv. Men så kan man sige, så får vi det jo selvfølgelig at vide, men ja. Øhm, yeah. Det jeg synes jeg også bare lige må være at hæfte sig fat i, at vi er fortsat i fatshamings jokes stadig. Og det kommer til at ændre sig langsomt. Men ja. øh, ikke nu. Jeg tror, at han begynder at gå mere på, hvor dumt vi er senere hen. Og så, sidst, så tror ja. jeg måske ikke, at han kritiserer ham så meget i, i, de, i de, de syvende måske. For syvende stopper han så ikke? Jo, det tror jeg. Fordi uh, Dotty ændrer sig jo også, ja. kan man sige. Så øh, jo. Men lige apropos Dudley, så har han virkelig en grineren kommentar. Altså han mener, at det ikke er som en joke, men det bliver skrevet som en joke af J.K. Rowling og af Harry, ikke? Mm -hmm. Og den vil jeg lige øh, læse højt. Det er jo. fordi, at de forbereder sig på det her møde med her og fru Mason, og så øh, siger, har dødt øvet sig på en replik, han kan sige. Og den er, i skolen skulle vi forleden skrive en stil om vores held, herre Mason. Og jeg skrev om dem. <laughs> og Harry, han og Petunia, de reagerer så begge to sådan ved at, altså Petunia synes jo bare, det er sådan, at den bedste kommentar ever, og Harry, han er sådan, Seriøst, altså, vil du sige det til ham? Altså, det er sådan så overspillet. Og jeg synes bare, det var ret sjovt, hvordan at de øh, havde to meget opf forskellige opfældser af den kommentar der. Ja, er det ikke der, hvor Petunia, hun nærmest kaster sig sådan graden rundt om halsen på mig? du er bare det mest fantastiske menneske i verden. Altså jo, om Dudley, ikke? Det er bare jo, jo. så grineren, det er så grineren. Den familie er bare komisk. <laughs> jeg havde faktisk også noget, noget andet egentlig i forhold til, til Harry og, og familie Dursley. Ja, Vernon han siger jo, at han gerne vil have, hvad hedder det, købt en ferielejlighed på Mallorca. For ja. de her penge, hvis det er, at de får den her store, hvad kan man kalde det, forhandling ordnet med de her drillbord. Det er derfor, at de inviterer familien Mason hjem til middag, fordi at de skal ordne den her handling. Jo. Og så skal de købe sig den her skide fjerdelejlighed. Og så har sådan, åh oh, det er. det var han sgu ikke så excited over, fordi at det vil nok alligevel resultere i, at han vil bare blive mishandlet på Mallorca i stedet for. Så mm. han er ikke sådan super imponeret over det. jeg tænkte, det er virkelig også bare så super småborgerligt, at man vil have sig en ferielejlighed nede på Mallorca. Er det ikke det? <laughs> Nej, det, det ved jeg ikke. Lige fra den der tid, var det ikke det, alle britter, og alle skulle bare ned på Mallorca til sådan grisefester, og jeg ved fandme ikke alt hvad. Altså, sådan, jo, du det, vide, det er sådan en peak af, hvad de kan forestille sig. Det er at få en ferielejlighed dernede. Og der stopper jo, dog jo. den ligesom. Jo, det er mere jo, det, altså, jeg mener. Det... Ja, men det kan man godt. Altså man kan sige, det er sådan lidt et udtryk for J.K. Rowling's øh, harme over den der småborgerlighed. eller anden musik, præcis, at, det er jo nemlig at, det, jeg tænker. At deres øh, fantasieevne ikke går længere ud end Mallorca. Øh, nemlig. Ikke fordi der er noget i vejen med det, men hun ville nok have foretrukket, at man tog til Asien, eller et eller andet sted, hvor man virkelig blev udfordret. Hvor at, altså, det er ikke det, familien dødsligt har lyst til. Nej, det er nemlig det. Altså det vildeste, de kan forestille sig, det er, at de skal derned, jeg tror, at det ikke også er de steder, hvor der sådan er deciderede britiske settlements, altså hvor der sådan er små britiske byer, hvor sådan restauratører fra London og resten af England sådan har slået sig ned, og så kommer der mega mange britiske turister, som så... Jo, jo. Altså, det er jo uanset hvad mega turistet, så det er jo ikke autentisk spansk. Nej, det er <laughs> nemlig det. Så... Det er bare ja, så typisk, det, er... det jeg prøver på at sige. Det er virkelig bare ja, ja. en kommentar på ja, de her mennesker at det vildeste, det er den her lejlighed nede på Mallorca, Eller hvilke andre fanden det bliver. skal ved, om de er overhovedet får den. Det gør de jo nok, ikke Det så. tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, fordi den her aftale går ud i ved vasken. Så ja, det, det, tror er, jeg ikke. det er synd for dem, det må jeg sige. <laughs> øh. Jamen, øh, så tror jeg egentlig, ikke, der er så meget mere at sige til karaktererne, så skal vi ikke hoppe videre Nej. til den magiske vand Jo, lad os gøre det. Med vores Overgang. Sådan. Jamen, øh, i dag, jeg ved ikke, hvad du har tænkt på, men jeg har tænkt på samfundets syn på moklerverden. Fordi det, synes jeg, vi får nogle indikationer af i det her kapitel. Gud, hvor interessant. Det har jeg overhovedet ja. ikke overvejet, men det er da... Nå, det er jo bare fint, så har vi lidt forskelligt, ja. kan man sige. Jeg har kigget lidt Jamen, på... Nå, undskyld. Ej, bare sig, hvad du vil have kigge på. Jeg har bare kigget lidt på husalfer. Ikke fordi vi møder en husalf helt endnu. Men øh, et eller andet skal vi jo snakke om, kan man sige. Så, ja. Men du får bare lov <laughs> til at starte. Ja, super. Jamen, øh, det er jo, når man går ned i detaljerne i sådan et kapitel her, så kan man få nogle indikationer af nogle forskellige holdninger. Og der øh, synes jeg i det her kapitel, at der er en indikation af, at Harry og andre troldmænd ser ned på moklere. Man får sådan måden måde, at Harry kommenterer på familien Dursley, der kan man fornemme, at han ser ned på dem. Og ikke så meget på grund af den måde, de er på, men på grund af, at de er muggler. Altså sådan, han synes, han er noget særligt, fordi han er en troldmand, og står over dem på en eller anden måde. Okay. Og jeg synes, det er... Jeg kan finde et eksempel også på det her. For eksempel så står der her, det var det, der gjorde Harry til noget ganske særligt, selv i troldmændenes verden. Altså sådan, han er i forvejen noget særligt i mugglerverden, men selv i troldmændenes verden er han også noget særligt. Altså det der er selv, og jeg slår det også op, og den er også i den engelske. Mm -hmm. udgave, så det er ikke bare en ting. Men jeg synes bare, at det lille ord, valget af det lille ord, siger så meget om den måde, der bliver tænkt om moklerne. Ja, det er rigtigt. Altså jeg vil sige, for at være helt ærlig, at alt det her resumé, som der er blevet lavet i løbet af, af det her kapitel, det glæder jeg lidt og elegant henover. over. Øh, altså, det, jeg har selvfølgelig læst det er klart. Men jeg øh, altså, rent analysemæssigt, der synes jeg ikke, det var så vigtigt. Mest af alt, fordi jeg følte, at hun gjorde det for ligesom at udpensle for læseren, som altså, lige i det her kapitel føles som om, at man selv er et tolvårigt barn. barn. Mm, <laughs> for ligesom ja, ja. at sige, nu skal jeg virkelig bare lige forklare dig, hvorfor Harry Potter han bare er fantastisk, og hvorfor han er noget særligt, og hvorfor det er så synd for ham. Ja, så jeg, Jamen, tror, jeg kan ikke, godt den... se, uh, man skal måske ikke lægge så meget i det. Er det det, der er dine pointe? Eller... Måske ja, altså, fordi jeg føler i hvert fald, at det sådan virkelig er for at skæve ud i pap, hvorfor Harry, han er noget særligt, som om vi ikke lige har læst på et. Altså. Mm. Ja, det havde jeg ikke lige tænkt over. Jeg tænkte bare, at det var netop en, øh, altså en, en følelse af at være hævet. Men, øh, det kan også sagtens ja. tænkes. Altså, det er jo også for ligesom, at vise for læseren. Altså, han er mere særlig end moklerne, men han er også endnu mere særlig for troldmændene, faktisk, fordi han har det her. Mm. Ikke? Øhm, så jeg tror, at der er helt sikkert noget til det, du siger. Men jeg tror også, at man skal tage resuméet i godsøjne, for det det er. Ja, er der andre steder, du kan... sådan lige tænker på? Altså, øh, jeg synes, der var sådan en generel tone i den måde, Harry beskriver familien dødsligt på. Det er det også. Som, altså, som gik på, at de var øh, nederen mennesker, og ikke på, at... Altså, jeg ved ikke rigtigt, det er som om, når at nogen, der... Er, øh, er i en overklasse, på en eller anden måde, skal snakke om nogen i en underklasse. Mm -hmm. Og så, godt kan, så kan man gøre det på en måde, hvor man siger, jeg ved godt, jeg er bedre stillet, fordi jeg har nogle privilegier, mm -hmm. som andre ikke har. Eller man kan sige, jeg er bedre end dem, fordi jeg kan det og det og, det, og jeg har de og de og muligheder, og det har de ikke. Altså sådan, der er en forskel på, hvordan man ser sig i den privilegerede position. Og der ja. synes jeg, at Harry han ser sig som i den privilegerede position på den måde, Altså på en lidt irriterende måde. Altså at han mm -hmm. er et bedre menneske. Han er et overmenneske på en eller anden ja. måde. Han ser ned på dem, fordi de er moklere. Og de er jo ikke moklere af valg. De er moklere, fordi det er sådan, de er født. Ikke? Præcis. Altså det, nu skal, jeg, skal vi lige passe på også at, at kalde ham for alt muligt, han ikke er. Men, men det er sådan lidt racistisk, vil jeg næsten våge at kalde det. Den måde, han ser på moklerne. Der er, er i hvert fald en negativ altså... diskurs at det, vi godt kan etablere. Ja, i hvert fald over for familie øh, Dursley. Ja, og, og man kan sige, at det er ikke sikkert, at han har det sådan med alle moklere, fordi det kan op være et billede af, at han bare er, har et dårligt forhold til familien Dursley. Altså det, så det er ikke sikkert, at han vil beskrive de andre moklere i det her univers som nederen. Det er bare mest familien Dursley, vi hører ham beskrive. Det er det, jeg tror faktisk, ærligt tæt, ikke, at vi, øh, at vi ser ham interagere med nogle andre moklere. Nej. Så er det Max, det. nogle af dem, som han han møder her i de første bøger mens han er på sommerferie og der er, der er egentlig mest de interaktioner mellem Harry og hvad hedder det, troldmænd vi får at høre, mm. eller Harry og Dottlys venner dem får vi jo også at høre lidt om senere, yeah. men de er jo også nogle nederen mennesker ja yeah. ja, yeah, yeah. det er det og det, altså, og det er egentlig også bare for at undskylde Harry lidt, jeg siger det her nu, for nu har jeg lige kaldt ham racist, at <laughs> måske er det i virkeligheden bare fordi, at han har mødt nogle nødrende at han tænker ja. dårligt om mugglere, og, og ikke, at han tænker dårligt om alle moklere. Det er rigtigt nok. Altså det, igen, det er måske ikke så meget racisme, som det er en klasseting, øh, vi skal sige det som. Som om, at han tilhører ja. aristokratet, og så er de øh, proletariat eller sådan noget den retning, ikke? Ja. Og så føler han sig mere hævet. Men ja, altså jeg... Det er jo lidt svært at vurdere, som du siger, hvis han ikke har interageret med andre moklere, og vi ikke ser de det det. interaktioner. Men det, og jeg være synes at også, det er været notere sig. Ja, præcis. Og jeg synes også, at det er en fornemmelse, jeg synes, man får, når man læser kapitlet. Så jeg vil gerne anbefale dem, der lytter med, om at, lige at prøve at læse kapitlet. For, og så se, har man altså er det den samme fornemmelse, I får, eller mm. er det bare mig, der sidder og får den fornemmelse? Altså sådan... Jeg synes også, han havde en tone. Sådan en, ja. en lidt... Øh, sådan lidt en trals tone. Så jeg tror godt, at jeg kan, kan ikke genkende til det, du siger. I en eller anden grad ja. i hvert fald. Har du alt andet at sige til, til det her? Nej, jeg synes... Jeg vil gerne høre, hvad du har. Ja, har du <laughs> noget at sige for dig selv? Nej. Jamen, øhm, jo, jamen, så vil jeg gerne snakke lidt om husalfer. Vi møder jo ikke decideret en husalf endnu som sådan. Øhm, vi får lige øjne. Eller øje putt på øjne. <laughs> ja. <laughs> Men det synes sådan for set dem. også det, er ikke... Jeg kan da lige prøve at se, om jeg kan finde det sted i bogen, hvor det sker. Jeg synes faktisk også, at det var en meget komisk måde, nemlig, fordi han sidder og tænker på Voldemort. Han siger nemlig, selv nu, mange uger senere, kunne Harry vågne svedne op midt om natten og give så til at spekulere over, hvor Voldemort befandt sig nu. Han kunne stadig se hans lebleje for sig. Hans store, vanvittige øjne. Nu rettede Harry sig op på havebænken. Han havde siddet tilbagelænet og stiget åndsfraværende øh, ånds ind i hækken, og hækken stirrede tilbage på ham. To enorme grønne øjne var kommet til syne mellem bladene. Bare det der sådan med, at Voldemort skulle have sådan nogle kæmpe store, sindssyge øjne. Jeg synes, jeg bare var så grinende, fordi også da jeg læste, så havde jeg tænkt, Voldemort har sgu da ikke store, runde øjne. Hvad fanden Nej, han snakker du om små, røde øjne. Ja, lige præcis, så det synes jeg bare var så komisk. Ja, ja. Men det er ligesom vores første intro, til husalfer af de her kæmpe øjne. Dobby's ja. store grønne øjne. Og så har jeg jo selvfølgelig researchet lidt, for det vi får ikke så meget at i det her kapitel endnu. Men husalfer de er, hvad man klassificerer som beings, så de er sådan en slags menneskelignende væsner. De hører altså ind under samme kategori, som, øh, som alle former for mennesker, altså både troldmænd, moglere, squibs osv. Kæmper, nisser, vampyrer, troldkællinger, vila og vareulve de er så alle sammen beings. Og det kræver, at man har en vis intelligens, og ligesom kan forstå, hvordan reglerne fungerer i troldmandsverdenen. De her kæmpe store æderkopper, og manticore, de burde egentlig også høre ind under den her kategori, fordi de, er meget fordi de er meget intelligente. Men eftersom de er så voldelige, så får de ikke lov til at være med. Fordi de myrder mennesker. Så det synes jeg var mm. meget sjovt. Yeah. Men så tilbage til de her kære husalfa. De har jo store hoveder, lange næser og fingre. De er ret lavstammede, og så har de de her store, udstående øjne. Jeg tror, Harry senere siger, at de ligner tennisbolde, ja. øhm, og så er de typisk skallede. Så egentlig så ligner de næsser ret meget, ja. <laughs> når man sådan lige hører beskrivelsen, ikke? Jo, jo, og det er sådan mest næsen, altså som nisserne har, som hushold for det ikke har. Ja, og de altså, har... Den der lange, krogede næse. Ja, lige præcis. Altså sådan en husalfer lidt en cute version af nisser på en eller anden måde, ikke? Det er rigtigt, det er de. Men de er ikke rundt med økser og sådan noget heller. Man kan sige, en af forskellene er jo også, at nisser de synes jo, at de er øh, altså en særlig øh, race, eller hvad man skal sige, de, de mm -hmm. ser jo sig selv som noget helt særligt, hvor at husalfer, mm -hmm. de ser jo sig selv som måske lidt underliggende mennesker, ikke? Jo, det gør de helt sikkert, det gør de helt sikkert. Altså de er også lidt, hvad man kunne kalde måske et tjenestevæsen. De er meget sådan, lojale over for en specifik troldmand eller en troldmandsfamilie knytter sig til dem. Og så har de jo den her ting med, at de skal adlyde. Hvis ja. de ikke adlyder de her ordrer, som de får, uanset hvad det er, så skal de straffe sig selv for det. Så de kommer typisk ud i sådan lidt nogle slavelignende forhold. Og noget andet der også at være at notere sig ved de her husalfa, er selvfølgelig, at de kan noget helt særligt med magi, som troldmand ikke kan. For eksempel ja. kan de lave det her apparition eller spek spektral hader at sige det på dansk. Det er simpelthen <laughs> det mest redelsesfulde udtryk, slash oversættelse, jeg nogensinde har været ude for. Det er det spek som man siger det? Ja. Det er så jeg tænder. Men ja, det er meget interessant. Øh, de kan jo så blive fri for de her troldmandsfamilier, hvis de får et stykke tøj. Det finder vi også ud af senere i den her bog, kan man sige. Det var sådan set det, jeg havde til husalfor. Ja. Jamen, øh, skal vi gå videre til fri Det synes jeg. Ja, jeg er spændt på, hvad du har i dag til fri leg. Ja, jamen, jeg slog ned på noget, som Harry han tænker i slutningen af det her lille resume. Ja. Øhm, netop... Det her. Han ville næsten blive glad for at se sin værste fjende, Draco Malfoy, bare for at blive forsikret om, at alt, hvad han havde oplevet i de forløbende år, ikke blot havde været en drøm. Mm. Og det er netop det her med, om det har været en drøm, det hele. Fordi der går jo faktisk en del teorier på, at det hele er noget, som Harry bare har forestillet sig, og det har vi jo ikke talt om endnu, så vidt jeg husker i hvert fald. Nej, øh, det er øh, en fanteori, den her. Lige præcis, ja. det er nemlig en fanteori. Og der er så den, den korte version, som hedder, at øh, han simpelthen skulle være blevet vanvittig af isolationen inde i sit pulterkammer, og han derfor skulle have opfundet det hele inde i sit eget hoved. Så han simpelthen har siddet derinde, og så er han blevet af familie Dursley, og så foregår hele historien sådan set inde i hans hoved. Ja, det en så, lang, lang forestilling. Fuldstændig. Og så er der den ja. anden version, eller en lidt mere udvidet version, kan man måske kalde det, som jeg egentlig synes er lidt mere interessant, fordi her der skulle, øh, hvad hedder han... Harrys rigtige familie, de skulle være familien Dursley. Og Potter-familien, de findes ikke. Lily og James, de eksisterer kun i hans hoved. Så øhm, Petunia og Vernon er hans forældre, og Dudley er så hans bror. Og så er okay. Harry så psykisk syg, eller bliver gradvis psykisk syg. Det kommer lige an på, hvordan der er blevet så Måske han bliver mishandlet af familien Dursley. Måske han i forvejen har nogle vrangforstællinger. Men han bliver så mere og mere reagerende og voldelig. Og til sidst ender det med, at han ligesom ja, flipper ud på Dudley. Og det er så her, hvor det her med grisehalen sker, skulle mm. teorien så gå på. Og så forestiller han jo så, at han giver Dudley en grisehale, men måske i virkeligheden har han bare angrebet ham. Og det resulterer så i, at han bliver nødt til at blive sendt på en speciel skole. A.k.a. Mm. et... Uh, et hospital. Lige præcis. A.k.a. Hogwarts. Og så ja. <laughs> alt det, der sker herfra og til næste syv bøger altså sker sådan set ind i hans hoved, mens han ligesom bliver mere og mere vanvittig på det her sindssyge hospital. Altså for eksempel så vil Voldemort være hans alter ego, som han skal kæmpe mod, og jamen, altså alle de her ting, hans venner, det er simpelthen, det ja. sker i hans hoved, ikke? Oh. Den synes jeg var sådan, altså ubehagelig, men også meget grineren. Altså jeg synes, det er en uh, interessant teori, fordi der er rigtig, altså jeg har uh, også hørt om den her teori før, og jeg synes, der er rigtig mange Hens i løbet af bøgerne, som man kunne bruge som argumenter for, at det er noget, han forestiller sig, ja. og at have, altså, ja, fejler noget psykisk, mm -hmm. Jeg synes bare, at det er en rigtig sørgelig teori, hvis den skulle være rigtig, fordi jeg vil så gerne tro på det her trondmanssamfund. Men det er nemlig lige det, det vil nemlig være super trist, men hvis man vil, så kan man sagtens hive den ned over og så give, ja, Ron Hermione nogle særlige roller, og at sige, Cedric Diggory betyder at Harry måske, det er det, som Harry ville stile efter i den virkelige verden, at være en normal dreng ligesom ham, og så bliver han så myrdet af Voldemort, og så måske yeah. de her vrangforstillinger, hvad ved jeg, den psykiske sygdom. Man kan, hvis man vil, og det kan man sige, det kan man jo med mange ting. Det kan du også gøre med Star Wars, eller øh, ja, alle historier, hvor helten ligesom starter i en nogenlunde, ikke nødvendigvis virkelig verden, men er en normal person, og så yeah. skal gøres til en helt ikke? Så bliver de hævet op og taget ind i en ny verden, og så forandrer tingene sig ligesom. Ja. Der kan man jo sige, Nå, jamen, så er du røget i et koma, eller er blevet sindssyg, eller sådan noget i den retning, ikke? Men jeg synes, ja. var, altså, jeg synes, det var meget interessant, den måde, som den person, der har lavet teorien, ligesom har fået tingene til at passe på en eller anden Ja, igen. Altså, der er virkelig mange eksempler. Altså, det kunne egentlig godt være, at vi skulle gå lidt mere dybt med den her teori på et tidspunkt. Altså at finde nogle af, af de argumenter, være. der er for, at den skulle være ægte. Fordi jeg synes egentlig, at den er ret vel dokumenteret, den her teori. Det er den, og man kan sige, hvis det var rigtigt, ville det jo være super positivt i forhold til at få fokus på øhm, ja, altså psykisk sygdom. Ja. Hvis det var et værk, der handlede om en dreng, der var psykisk syg og ligesom havde de her varenforstillinger. Jo jo, Så... altså man kan sige, at uh, J.K. Rowling har i hvert fald selv været ude at sige, at dementerne, som bliver introduceret i næste bog, er et symbol på en depression, hun havde på et tidspunkt. Mm -hmm. Så altså, hun er jo interesseret i psykiske sygdomme og har et kendskab til den verden. Ja, selvfølgelig. Og Harry Så, render jo også rundt øh, og har øh. angst og posttraumatisk stress, og jeg ved fandme ikke alt hvad, han kommer til at lide af i løbet ja. af de bøger. Og det samme også med ja. Kirsten, han er jo ikke et normalt menneske, når det hele er slut. Nej. Det var jo Gerne derfor, ikke, han ikke han er... bliver... En altså han blev jo ikke en god far, altså igen i så han bliver en udmærket far, men han er jo ikke, han forandrer sig jo ikke og bliver totalt normalt menneske igen, fordi det kan Nej, han. Nej, nej, og det ville også være øh, urealistisk, hvis han gjorde, synes jeg, det, er det, er det, han har været udsat for. Nej, men det, jeg, ja, jeg synes, det er en sørgelig teori i den forstand, at jeg vil helst ikke have, at det hele er noget, han har fundet på, eller sådan, at det hele er en vrangforestilling. Men jeg synes omvendt også, det er en interessant teori at diskutere, fordi der er nogle ret gode argumenter for, hvorfor den skulle være interessant, eller hvorfor den skulle passe. Lige præcis. Det er i hvert fald noget interessant symbolik eller nogle metaforer, man kan gå ned i, som virkelig sådan kan åbne op for serien. Så jeg synes også helt sikkert, at vi skulle prøve at vende tilbage til den på et senere tidspunkt og sådan gå i detaljer ja. med den. Ja, lad det. Så det var det, jeg havde til frileg. Ja. Det, jeg har forberedt i dag til frilej, det er lidt info om Dudley. Fordi, okay. øh, ja, han øh, bliver jo, ja, jeg vil ikke sige introduceret, men han fylder måske næsten mest efter Harry i det her mm -hmm. kapitel, ikke? Og så tænkte jeg sådan, kan jeg vide, øh, sådan, hvad er der egentlig er fun fact om Dudley? Mm. Øh, man kan sige, han er fem uger ældre end Harry, så det er næsten lige ja. de Det kan jeg huske, at vi diskuterede på et tidspunkt i øh, bog 1. Ja, og det er rigtigt. Så... Jeg troede, han var et år ældre. Gjorde jeg ikke det? Jo, lige præcis. Så, øh, så ja, det var bare lige. Så er den afklaret, kan man sige, ikke? Og så synes jeg, det er lidt interessant, at skuespilleren, der spiller Dudley, han hedder Harry Melling, så mm. han hedder Harry. <laughs> Inde på øh, Harry Potter Wiki, der står der, at øh, han gifter sig som voksen, og han fik to børn. Det er lidt interessant, fordi der står ikke, hvad børnene og konen hedder, men øh, ja, mm. det skulle han sin have fået. Begge børn blev mokler, selvom at J.K. Rowling havde overvejet at lade et af børnene få magiske evner, sådan at det skulle introduceres i øh, det sidste kapitel i syvern. Mm. Altså hun havde overvejet at lave den der øh, perronen lige til et kvart scene, hvor at Harry skulle hjælpe Dudley og Dudleys ene barn med at komme ind på perronen og altså, introducere dem til troldmandsverdenen. Mm. På et eller andet punkt tror jeg faktisk også, at det havde gavnet den scene, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der er særlig vilde med epilogen. Altså Nej. Det er, den er sådan lidt... Ja. Den er lidt, væg. Den er lidt ja, væg Ja, det er den godt nok busseren altså havde måske næsten været bedre for Uden, ikke? og Især med de sygt kiksede navne Men det havde, på et eller andet punkt Så kunne jeg, ville jeg godt kunne have lide At der havde sådan været full cirkel Med at så Dudley, han havde accepteret Harry Og så fik han selv Et barn, der var heks eller troldmand ikke? Det, det, jo, det, det, det jeg tror synes. jeg faktisk havde tiltalt mig ret meget Det havde været en ja. god måde at slutte det på Jeg synes også, det havde ligesom bygget En rigtig fin bro mellem Harry og Dotly Hvis det var sket Mm -hmm. øhm, ja. Men det valgte hun så ikke at gøre Selvom hun havde kraftigt overvejet det Ja, altså ifølge Dick Rowling Så skulle Harry og Dudley blive ved med at have kontakt som voksne Og, og også at Harrys tre børn og Dudleys to børn Skulle blive ret gode venner øhm, okay. Faktisk og, og lege ret meget sammen Harry og Dudley vil aldrig sådan få et godt forhold Altså hun beskriver hvordan At de laver legeaftaler med børnene Og så sidder Harry og Dudley bare lidt stille Uden at rigtig at snakke sammen Og der er sådan mm -hmm. lidt tensions mellem dem men de gør det, fordi børnene er gode venner, og fordi de som ligesom gerne vil... Altså, de lægger en værdi i det, at familien har kontakt. På trods af, at de måske ikke har så meget fælles. Mm -hmm. øhm. Man kan sige, det er jo heller ikke så mærkeligt, at de ikke har så meget at tale om, fordi der er alligevel... Altså, alt det, der er sket alle de år, den ja. måde, Dotlys forældre har behandlet Harry på, og altså... Den måde, Dotly har behandlet Harry på, og omvendt, det ja, ja. giver ligesom nogle... Nogle øh, sår i sådan et... I sådan et forhold, ikke? Så det kan man jo ikke bare lægge fra sig. Men det faktum, at de i kan finde ud af det være sammen. Ja, det er, er det virkelig positivt. Det vil jeg ja. sige. Det, det er jeg glad for, at der på en eller anden måde er en, ja, en, en, en afslutning, ikke? Jo. At tingene lykkes Men også for at det er realistisk. Mig. Altså det er ikke fordi, de lige pludselig bliver best friends, eller sådan. Nej. Men at de har et tådeligt forhold. Mm -hmm. Jeg synes noget af det allersødeste i hele den her serie. Det er der i syvåren, hvor Dudley han stiller tekoppen ud foran Harrys dør. Og Harry så træder ja. ned i den, og er sådan, at, har du lagt en fælde for mig? Eller, Hvor for fanden står der sådan en kop med kold te herude? Det giver ikke nogen mening. Og så har han ligesom stillet ned ud for ligesom at vise, at, at han ja. ja, giver en fuck ikke. Jeg synes, det, det, det breaker lidt mit hjerte. Ja. Godt, Godt, Godt. ja, men det er jo det, at på nogle punkter er Dotley jo en rigtig god dreng. Altså sådan, han er bare blevet opdraget af nogle forfærdelige forældre. Altså. Det er nemlig det. Altså her er der helt klart tale om, øh, om miljø, ikke? Og fucking jo. dårlige opdragelser. Ja, det må man sige. Det er uvist om Dudleys kone nogensinde får at vide, at Harry er troldmand, altså, hmm. og at Harrys børn er øh, heks og trollmand. Det, øh, det har Jake Rowling ikke lige bestemt sig for, om hun skulle inkludere i eller ej. Hmm. Så øh, måske er det en hemmelighed, hun aldrig får at vide, ja. Dudleys øh, kone. Men øh, apropos nu, det, vi lige snakkede om med tekoppen, så øh, har Jake Rowling også fortalt, hvordan at Dudley, han skulle forandre sig rigtig meget efter det der dementerangreb, de oplever i bog 3. Nej, yeah. det er ikke bog 3. Er det bog 5? Bog 5, ja. Ja, efter bog 5. Og at JK, hun siger, at hun forestiller sig... Det kom ikke med i bogen, men det var noget, hun havde overvejet at skrive i bogen. At Døgtig skulle se sig selv, og nu citerer jeg hende. Spoiled rotten and a cruel bully making him realize rather harshly that he needed to change. Altså, at hun overvejede at skrive det sådan meget tydeligt, at han... Yeah. Ligesom fik den der sådan højere erkendelse af, at jeg er en idiot, jeg bliver nødt til at forandre mig selv. Men det valgte hun så bare at lave lidt mere underliggende i stedet mm -hmm. for at skrive det så eksplicit. Og det er jo så blandt andet også det, man kan se der i bog 7 med tekorten, ikke? og Han siger også til Harry, jeg synes ikke, at du er en belastning, eller mm -hmm. hvad der. Han siger sådan et eller andet rigtig sødt til ham til sidst. Så ifølge J.K. så forandrer han sig jo så også der i, i bog 5. Jamen det er, det er vigtigt. Altså selv om hans højler, de aldrig bliver anderledes, så gør han i det mindste. Det er ligesom ja. med Draco Malfoy på en eller anden måde, ikke? at man kan godt... Selvom at man har været en idiot som barn, teenager, så kan man godt blive et godt menneske til sidst. Ja, og det er i hvert fald, det i hvert fald aldrig for sent at ændre sig. Nej, lige præcis, det er det, vi skal få ud af at historien om dødling, ikke? På den jo. Anden ja. Måde. det er ret Ja, ellersant. men det var, det var det, jeg havde til frilej i dag. Nice. Jamen, ja, men, ja. har du så lyst til at have videre at... til lidt meta? Ja. Det har jeg. Jeg sætter lige vores jingle på. <laughs> Jamen, øh, til meta i dag, mm -hmm. der har jeg øh, undersøgt lidt om JK. Og øh, jeg ved ikke, om vi fik sagt det på et, men hun har jo fødselsdag samme dag som Harry Nå. i virkeligheden. Det er jeg faktisk ikke. Nej, øh, så det er ikke helt tilfældigt, hvilken dag Harry han har fødselsdag. Og så, øh, jeg tænkte sådan lidt på det her kapitel, så han gav videre, om det inspirerede hendes eget liv. Og der fandt jeg så ud af, at hun er blevet øh, drillet i skolen. Mm -hmm. Og en af de... Øh, Mål, hun havde med Harry Potter-serien, det var også at give en trøst til børn, der ikke har haft så men opvækst, faktisk. Altså om det så er øh, dårlige forældre, eller om det er, har været en hård skolegang, eller altså, hvad det har været. Så ligesom give en, en trøst i, at her er der en verden, hvor at det heller ikke går godt altid for vores hovedperson. Der var et eksempel, jeg fandt et brev inde på øh, The Daily Mail, som er den her engelske avis, mm -hmm. hvor at en uh, pige havde uh, skrevet til D.K. om, hvordan at hendes forældre havde været uh, narkomaner og altså forfærdelige, uh, forfærdelige mennesker og var døde, inden hun var blevet fyldt 13. Så efter hun fyldt 13, kom hun på børnehjem og sådan noget. Og det var en helt forfærdelig historie, men hun takkede bare J.K. Rowling om altså, den betydning, Harry Potter har haft for hende i hendes liv, fordi at det har været en kæmpe trøst for hende at drømme ind i det her univers og læse om Harry, der også er forældreløs og vokser op med nogle forfærdelige plejeforældre ikke? og altså sådan, hun kunne bare se sig selv så meget i Harry og det synes jeg var meget meget smukt også at uh, læse nogle af de sådan, måder, J.K. så havde svaret hende på som netop var, at det var det der var pointen med børnene altså at mm. vi skal som læsere kunne få en trøst gennem det ja, så faktisk ja. lidt den T.P. bog hvis man kan sige det sådan det kan man godt sige, ja Ja. Øh, og også fordi, at JK selv er blevet mobbet rigtig meget af skolen. Mm. Ja, det er måske ja. også derfor, at de er så universelt elskede, fordi de fleste på et eller andet tidspunkt i deres liv, eller på en eller anden måde i hvert fald, oplever noget negativt. Om det så er en forælder, der dør, eller mobbning, eller stoffer, eller hvad fanden ved jeg. Altså, de fleste skal nok komme ud for et eller andet super ubehageligt, som gør, at, ja, at de kan relatere sig til det her, ikke? Det havde, det havde været en anden serie, hvis han havde været en privilegeret Draco Malfoy. Det havde det godt nok. Jamen, så tror jeg slet ikke, at... Altså, så tror jeg heller ikke, at jeg var blevet fanget. Eller sådan. Jeg tror, at det er den der identifikation, jeg har med, med egentlig vores alle tre hovedkarakterer. På hver sin måde. Jeg synes, man kan se sig selv i dem. Ja. Som, og, altså, det er det, der gør, at jeg, jeg synes, de er interessante. Helt sikkert, helt sikkert. Altså, det, er, det gør i hvert fald bøgerne noget helt særligt. Og det, der det er godt at vide, det er det, der har været ens intention, fordi det har virket. Jeg har det helt sikkert, også for mig personligt. Og det er godt nok interessant at høre, synes jeg. Ja. Har du right. øh, noget til meta, eller...? Ja, det har jeg. Jeg har en lille ting i forhold til det her med Cadabra, fordi at, ja. øh, det siger Harry jo til Dottle på et tidspunkt. Øhm, jeg ved ikke helt, om jeg vil gemme den, eller om du har noget til citat? Det har jeg ikke. Okay, så, ja, har gemmer, ikke vi lige. Nej. så gemmer vi øh, den til citat. Tid, jeg okay. guess, med at sige det hele. Men øhm, det er jo fordi, at hvad der er kadaver, stammer jo, sjovt nok, fra abba Det kan ikke rigtig øh, komme som en overraskelse for nogen, fordi nu ligger de to ord så tæt op ad hinanden. Ikke? Jo. Øhm, og det har Jackie Rowling også bekræftet, at inspirationen kommer fra Abba-kadaver. Ifølge ja. hende, der skulle øh, ordet stamme fra det sprog, der hedder aramæisk, og betyde Let the thing be destroyed det er ikke sikkert, ah. at det passer, altså abrakadabra. Kilden er uvist. Der er flere, flere sprog, det kunne stamme fra. Man ved ikke hvad. Men det er en en besværgelse, som øhm, ligesom det var sådan en helingsbesværgelse. Det der bliver ødelagt er sygdom. så du siger ligesom, abrakadabra, og så skulle det ved ikke byllepest eller hvad fanden det er, du har, ah. det skulle forsvinde, hvis du siger det. Og så har hun ja. så valgt at tage den her abrakadabra besværelse, og så vente den på hovedet, og så lade den ting, man ødelægger, i stedet for at være den person, der står over for en. Ajj. Det er ligesom hendes tanke. Ja, så det er, det er meget interessant. Så er der sådan en teori, der er nogen, der har bygget videre på det her med abrakadabra og aveta-kadabra. Netop at uh, grunden til, at uh, det her nonsens abrakadabra, det lever videre i moklernes verden og også, at Harry han siger det til, til Dudley, det er fordi, at det er et levn fra fortiden. Altså simpelthen fra tiden inden mugglerverdenen og den magiske verden de blev splittet op, inden de havde den her store øh, slåskamp. Jeg, jeg ved yeah. ikke, det her store slag. Wizard War. Yeah. Lige præcis, og den skal vi også have diskuteret på et eller andet tidspunkt. Vi skal have taget et, øh, en show om magiens historie, fordi at der er simpelthen så meget, som ja. jeg ikke ved mm -hmm. om det. Men det, det var så her efter... Øhm, efter det her store wiz, eller de her Wizarding Wars, at den her Statute of Secrecy, den blev oprettet i 1692, og at Trollmandsverdenen ligesom trak sig væk fra mugglerverdenen. Og så har man så teoriseret om, at Abrakadabra ligesom er en måde at gøre nar af avatarkadabra, altså Mokler, der sådan har rundt og sådan, sådan lidt af og hvad sådan, her har Sådan taget lidt pis på dem med det der. Det der dræberforbande, de har, fordi nu havde de pistoler, så der var ikke nogen grund til, at der Kadabra skulle virke på dem længere. Fordi Ej. skydevåben trumfer, altså dræberforbande. Ja, okay, på den måde. Ja. Ja, så det har været moklendes måde at, at hævne sig lidt ved at lave grin med dem. Ja, lige eller sådan, præcis. Ja. Det var i hvert fald argumentet. Og på et eller andet punkt, så synes jeg, at det er sådan... Altså, jeg kan godt lide det der med, at den, ligesom, at Kadabra er ligesom har forandret sig, og så egentlig fortsat i moklerverdenen, selvom moklerne har glemt, at troldmændene findes. Ja. På en eller anden måde, Det Ja, det, synes, ja, ja. det, var det er meget, et lavt fra dengang. Nej, det er meget interessant, faktisk. Ja, ikke? Og altså, altså også, at, øh, at det er så derfor, vi skulle sige det i dag, ikke? Eller sådan, hvis vi nu forestiller mm. os, at det her, det er ægte historie, men at ja. det er derfor, det eksisterer stadigvæk, ikke? Jo, lige præcis, lige præcis. Ja. Øhm, så det var, det var meget interessant, men det var sådan cirka det, jeg havde til meta. Ja, Jamen, øh, så er det jo øh, citat-tid. Ja, lige præcis. Så vil jeg jo komme med det, som jeg Og altså, Der var jo ikke sådan vanvittig, vanvittigt meget spændende i det her kapitel. Altså desværre, kan man sige. Men, altså, det, det var jo fint nok. Det var ikke et dårligt kapitel, men bare lidt et lidt kedeligt kapitel. Mm. Øhm, så derfor får vi lidt den her, for den er lidt sjov, synes jeg. Det er Harry, der siger det her til Dudley. Fidtelig foot og lut, sagde Harry med en høj stemme. Abra kababra kabasser, giv ham så den passer. Og så hylder Dudley så, ja. og løber ind i huset. Det synes jeg bare er så, meget så sjovt. Ja. Øhm. Det er det også. Jamen, ja, øhm, så kan det være, at vi lige skal slutte af med at lave lidt reklame for den ja. 25. det synes jeg, er en jo, ja, Hvis man har følger vores Facebook-side, så ved man det allerede, men den 25.8. der øh, laver vi jo et live-show her i Aarhus, øh, nede i øh, Midtbyen. Det bliver nede i Mølleparken på Aarhus Scene i forbindelse med fasttuen. Der kommer vi kl. fire om eftermiddagen. Det er en fredag, og øh, snakker lidt om et emne. Jeg ved ikke, om vi skal sige, hvad vi vil snakke om, eller om det skal være en surprise. Altså, vi har egentlig allerede bestemt os. Det bliver ikke et kapitel, fordi det synes vi var for åndssvagt. Så det bliver en, øh, en mini show i stedet for. Men det kan ja. godt være, at vi skal sådan, gemme emnet. Det tror jeg, vi gør. Gør vi ikke det? Ja. Jo, vi gemmer emnet. Uh -huh. Så hvis jeg har lyst til at komme og høre os, og møde os, og måske drikke øl bagefter, så kunne det være mega hyggeligt. Vi vil i hvert fald rigtig gerne sige hej til jer lytter, yeah. med jer face to face. Vil, så vil vi også blive glade for ikke at stå foran en, en helt tom plads. Yeah. Også. <laughs> også ja, jeg har bare sådan inddraget frygt for, at det var, at vi kommer, og der bare ikke er nogen mennesker. og Ja, yeah. der kommer den næst i ikke, som så man sådan typisk hører. Ja. Aipuhem, <laughs> ja der er sådan en eh, halmkvist over ørkenen, ikke? Sådan, ja, ja, bare sådan en helt øde. Ja, aipuhem, det må bare ikke ske. Så <laughs> please, kom og du op om os. Det ja. vil vi i hvert fald blive glade for. Det vil være rigtig øhm, rigtig, rigtig dejligt. Og så lover vi til gengæld og lave et rigtig fedt øh, live show. Det bliver cirka en time, så der kommer også til at ske lidt ved at sige. Ja, vi, præcis. Ja. Godt, Jamen, øh, så er det vil bare at sige tak for dagen, Amelie. Ja, tak for dagen, Anna. Det. <laughs> var hyggeligt, og dejligt yeah. at se dig igen. Også. I lige måde. Yeah. Vi kan snakkes ved. <laughs> Det gør vi i hvert fald. Så må du hellere yeah. sætte afslutningen på. Det gør jeg. Vi ses. Hej hej. Hej hej.